Микола Гоголь. Вій. Переклав Антін Харченко. Вій – це могутній витвір народної уяви. Так звуть українці старшого над гномами, що в нього повіки на очах спускаються аж до землі. Оця вся повість і є народний переклад. Мені не хотілося змінювати його, тому розповідаю майже так само просто, як і сам чув примітка Миколи Гоголя. Як тільки вдаряв уранців Києві голосистий семінарський дзвін біля брами Братського монастиря, то вже з усього міста поспішали юрмами школярі та бурсаки. Граматики, ритори, філософи ще й богослови із зошитами під пахвою тяглися до класів. Граматики були ще дуже малі, ідучи, штовхали один одного і лихословили проміж себе що найтоншим дискантом. Майже всі вони були як не в то в брудній одежі, і в кишенях у них завжди було повно всякої негіді, як от камінчиків, пищиків, зроблених із пір'їн, недоїдків, пирога, а часом той маленьких горобенят, що з них якесь раптом цвірінько серед мертвої тиші в класі. Достачало своєму патронові доброго гостинця лінійкою в обидві руки, а іноді й вишневих різок. Ритори йшли поважніше. Одежа на них часто була й зовсім ціла, натомість на виду чи не завжди була яка-небудь прикраса, наче риторичний який троп. Або одне око залазило десь аж під лоба, або ж замість губи цілий пухир, а то ще й інша, яка ознака. Ці розмовляли, й божилися проміж себе, тенором. Філософи на цілу октаву нижче брали, в них у кишенях, окрім міцних корінців тютюну, не було нічого. Про запас вони нічого не збирали, і все, що потрапляло, одразу й споживали. Від них тхнуло люлькою та горілкою, і часом так далеко, що перехожий ремісник, спинившись, довго ще нюхав, мов той гончак повітря. Ранок під цей час тільки но починав було ворушитись. І перекупки з бубликами, пундиками, гарбузовим насінням та маківниками шарпали на випередки за поли тих, у кого вони були з тонкого сукна чи там з бавовни. Паничі, паничі, сюди, сюди, лящали вони з усіх боків. Ось бублики, маківники, верчики, буханці добрі. Їй бо добрі, на меду, сама пекла. Інша, щось піднявши довге, з тіста скручене гукала. «Ось бурулька, паничі, купуйте бурульку!» «Не беріть у тої нічого, дивіться, яка вона бридка! І ніс поганий, і руки брудні!» Та філозофів і богословів вони боялися зачіпати, бо філозофи і богослови любили тільки куштувати та ще й цілої жмени. Прийшовши до семінарії, уся ця юрба розтікалася по класах, Низеньких, проте доволі просторих таки кімнатах з невеличкими вікнами, широкими дверима і засмальцьованими лавами. Клас затоплювало враз різноголоси гудіння. Аудитори переслухували своїх учнів. Зінкий дискант, граматика суголос небринів разом із шибками в маленьких вікнах, і шибка озивалася чи не таким самим дискантом. У кутку гуготів ритор. Роти і тлусті губи, якого краще личили б принаймні філозофії. Він гудів з баса, і тільки й чути було здаля. Бу-бу-бу-бу. Авдитори, наслухаючи уроки, пасли одним оком під лавку, де з кишені підлеглого бурсака витикався пундик або вареник, а то й насіння гарбузове. Коли це вчене з біговища приходило завчасу, чи коли знали, що професори запізняться, тоді, спільно погодившись, влаштували перебій, і до цього перебою мусили братися всі, навіть і цензури, хоч вони мали доглядати ладу і моральності всього школярського народу. Два богослови, звичайно, вирішували, як відбувати перебій. Чи кожний клас повинен окремо воюватися, чи всі мали поділитись на дві половини – на бурсу і семінарі. Однак за всякого порядку граматики починали раніше од усіх, і як тільки вступали ритори, вони вже втікали геть і залазили на верхи стежити за бойовищем. Потім ставала добою філософія з чорними довгими вусами, а на сам кінець і богослов'я в жахливих шароварах і з товстилезними шиями. Звичайно, кінчалося на тому, що богослов'я побувала всіх. І філософія, чухаючи боки, під натиском відходила в клас і сідала відпочити на лавах. Професор, увійшовши до класу і сам колись бувавши в таких боях, одразу ж глянувши на розчервонілі обличчя слухачів своїх, здогадувався, що бій був незгірший, і в той час, як він шмагав різками по пальцях риторику, в іншому класі інший уже професор губцював дерев'яними лопатками по руках Філозофію. А з богословами чинили зовсім на інший лад. Їм, за висловом професора богослови, по помірці буйного гороху, себто коротеньких ремінних канчуків. У дні урочисті і на свята семінаристи та бурсаки виряджалися по думівках з вертепом. Часом грали комедію, і тоді все відзначався, хтось із богословів, на зріст мало чим нищенький за київську дзвіницю, удаючи іродіаду чи пентефрію, тою дружину вольможі єгипетського. Як виногороду, отримали вони суві полотна чи мішок проса, або там півгусака вареного, чи щось таке. Увесь оцей учений люд, і семінарія, і бурса, що живили спадково ворожнечу одне до одного, на усяку міру бідний був на харч, ще й до того сильно не нажерливий, так що зовсім марна була б річ злічити, скільки кожний з них уминав за вечерою галушок, і через те доброхітних пожертв заможних господарів ніяк не вистачало. Тоді Сенат, із філозофів та богословів складений, Виряджав граматиків і риторів з якимось філозофом Заваташка. А той собі приєднавшися, з мішками на плечах пустошили чужі городи. Так у бурсі з'являлася гарбузяна каша. Сенатори до того об'їдалися кавунами й динями, що другого дня авдитори наслухували від них замість одної вже дві орації. Одну устави, мовляли, друга бурчала в животі сенаторському. Бурса й семінарія носили якусь довгу подубизну каптанів, які тяглися аж посіє врем'я, слівце технічне, що означало аж зап'яти. Не було урочистішої для семінарії події, як вакації. Вони починалися з місяця червня, коли вже бурсу розпускали по домівках. Тоді весь битий шлях аж кишів від граматиків, риторів, філозофів та богословів. Хто не мав свого пристановища, то ішов йшов до когось із своїх товаришів. Філозофи і богослови виряджалися на кондиції, себто бралися вчити або підготовлювати дітей заможних батьків і здобували за це на рік нові чоботи, а то й сурдут. Оця вся ватага сунула разом цілим табором, Варила собі кашу і ночувала серед поля. Кожний тарабанив за собою мішка, де була одна сорочка то онуч пара. Богослови були найощадніші та найохайніші. Щоб не стоптувати чобіт, вони роззували їх, вішили на ціпки й несли на плечах, а найпаче, як було болото. Тоді вони, підкачавши шаровари до коліна, очайдушне розльопували своїми ногами калюжі. А наглядівши десь збоку хутір, одразу ж звертали збитого шляху і, підійшовши до хати, чепурнішої з межі інших, шикувалися в ряд попід вікнами і на весь голос заводили канта. Господар хати, якийсь старий козак-хуторянин, довго слухав їх, підпершись обома руками, далі ридав гірко пригірко і казав до своєї жінки: Жінко, те, що співають школярі, мабуть, дуже розумне. Винеси їм сало і чогось такого, що там знайдеться. І повна миска вареників перекидалася в мішок, чималий шмат сала, кілька паляниць, а то й зв'язана курка, йшли до купи. Підживившись таким запасом, граматики, ритори, філософи ще й богослови знову рушали в дорогу. Та що далі вони йшли, то меншала їхня ватага. Майже всі розходилися по домівках і зоставалися тільки ті, що мали батьківські гнізда далі од інших. Одного разу під час такої подорожі троє бурсаків звернули збитої дороги в бік, щоб у якомусь придорожньому хуторі призапасити провіянту, бо вже в мішку давно було порожньо. Були вони богослов Халява, філозоф Хома Брут і ритор Тиберій Горобець. Богослов був поставний, плечистий чолов'яга і дуже чудну вдачу мав. Усе, щоб не лежало коло нього, він докончив краде. В усьому іншому, натури був тяжко похмурої і, напившись п'яний, ховався в бур'яні, тож семінарія багато мусило труду прикласти, щоб там його знайти. Філозоф Хома Брут вдачі був веселий, дуже любив полежати і покурити люльку. Адже як пив, то неодмінно наймав музику і вибивав тропака. Він часто куштував буйного гороху з усенькою до цього філозофською байдужістю, так собі розважаючи – те, що має бути, треба відбути. Ритур Тиберій Горобець не мав ще права запускати вуса, горілку пити і курити люльку. Він тільки носив оселеця, і через те його вдача тоді ще мало виявлялася – та як глянути, наче маленькі гулі на лобі, що з ними він не раз приходив до школи, можна було сказати, що вояка з нього буде не згірше. Богослов Халява і філозоф Хома частенько чубили його на знак своєї прихильності і покладали на нього повинність депутата. Уже вечоріло, як вони звернули збитого шляху. Сонце тільки що сховалось і денне тепло почувалося ще в повітрі. Богослов з філозофом ішли мовчки пихкаючи люльками, а ритор Тиберій Горобець збивав палицею голови будь-якам, що росли понад дорогою. Дорога тяглася поміж розкиданих пасмами дубів та ліщини, що вкривали луки. Більші й менші спадисті горби, зелені й круглі, як бані, де-неде перетинали рівнину. В двох місцях при дорозі росло на ниві стигле жито, даючи знати, що недалеко вже й до якогось села. Та вже більш години, як вони поминули оті ниви, а ще не видно було ніякого житла. Сутінки вже зовсім потьмарили небо, і тільки на заході блякло-дотлівало червоне сяйво. «І що воно за чорт?» – сказав філозоф Бруд. «Зовсім уже, здавалось, немов незабаромих утір». Богослов помовчав, далі знову взяв у зуби свою люльку, і всі рушили далі. Їй богу ж, ще раз сказав, спинившись, філозоф, ні чорт того кулака не видно. А може, далі й натрапимо на якийсь хутір, обізвався богослов, не виймаючи люльки з рота. А тим часом була вже ніч, і ніч таки темненька. Від невеликих хмар ставало ще чорніше, і з усього було знати, що ні на зорі, ні на місяць нема чого сподіватися. Бурсаки похопились, що вони збилися зі шляху і давно вже йдуть без дороги. Філозоф, попробувавши ногами на всі боки, сказав нарешті, як відрубав, «А де ж дорога?» Богослов помовчав і, розмисливши, промовив, ж, ніч таки темна». Ритор відійшов у бік, і спробував поповзом намацати дорогу, та руками потрапляв лише в лисячі нори. Навкруги був степ, та й степ, по ньому, здавалося, ніхто не їздив. Мандрівці ще намоглися трохи пройти вперед, та скрізь була та сама глушина. Філозоф попробував був перегукнутись, та голос його зовсім пропав у степу, і ніхто на крик йому не відповів. Тільки трохи перегодя. Долетіло ледве чутне квиління, не би вовки вили. «О, Що ж його робити?» – сказав філозоф. «А що ж? Зостатись та й заночувати в полі!» – сказав Богослов, і поліз до кишені добути кресало і знов запалити свою люльку. Та філозоф не міг на те пристати. Він мав собі звичку ум'яти на ніч окраєць хліба, отак, з півпуда, та хунтів чотири сала, Відчував на цей раз у шлунку своєму якусь нестерпну пустку. До того ж, хоч і веселу вдачу мавши, філософ трохи боявся вовків. «Ні, халяво, так не можна», – сказав він. «Як же це, не підкріпившись нічим, простягатися і лежати, як собака? Пошукаємо ще, може й набредемо на якесь житло, то хоч чарка горілки перепаде на ніч». При слові горілка, Богослов сплюнув у бік і відказав. Та воно правда, в полі нема чого зоставатись. Бурсаки пішли вперед, і на превелику їхню радість здалека причулося гавкання. Наслухавши, з якого саме боку, вони рушили веселіше і трохи пройшовши, побачили світло. «Хутір! Їй Богу, хутір!» – сказав філозоф. З його справдився. Трохи перегодя, вони справді прийшли до невеликого хутірця з двома хатами на однім подвір'ї. У вікнах світилося. З десяток слив стершало під тином. Глянувши крізь нещільні дощані ворота, бурсаки побачили двір, заставлений чумацькими возами. На той час на небі де-неде визурнули зорі. «Глядіть же, хлопці, не що Щоб там не було!» а ночівлю здобути. Три вчені мужі затарабанили разом у ворота і гукнули. Відчиніть! Двері з одної хати рипнули, і по якійсь хвилині бурсаки побачили перед собою стару бабу в личаковому кожусі. Хто там? Обізвалася вона, глухо покашлюючи. Пустіть бабусю переночувати. Збилися з дороги, в степу так прикро, як у голодному животі. «А що ви за люди?» «Та ми люди неперебірливі. Богослов Халява, філозоф Бруд і ритор Горобець!» «Не можна!» – гаритнула баба. «В мене людей повен двір і вся хата забита. Що я з вами робитиму? Та ще всі ви такі дебелі, здоровезні хлопці. Та ви й хату мені розвалите, як опущу таких. Знаю я тих філозофів та богословів. Коли таких п'яниць почнеш приймати, то й подвір'я рознесуть. Ідіть собі, діть!» — Немає вам тут місця. — Змилуйтеся, бабусю, чи то можна, щоб християнські душі отак з доброго дива пропали? Де хочете, покладіть нас. І коли ми щось таке чи якось там не так, чи що інше вчинимо, то нехай нами руки поотсихають, і таке нехай буде, що тільки Бог один знає. Ось так. Стара баба, здавалося, трохи зласкавіла. — Ну, добре, — сказала вона, не роздумуючи. Я впущу вас, тільки ж покладу всіх нарізно, бо не матиму спокою на серці, як будете лежати всі в купі. То вже ваша воля, не будемо перечити, відповіли бурсаки. Ворота зарепіли, і вони зайшли на подвір'я. А що, бабусю, почав філозоф, ідучи за старою. Коли б це так, як то кажуть, їй-богу, в животі наше хто колесами їздить. З самого рання хоч би тобі рісочка в роті. Он чого заманулося, сказала бабуня. Ні, нема в мене нічого такого. І в печі сьогодні не топилося. А ми б уже за все це є, казав далі філозоф, заплатили б у завтра, як годиться готовизною. Так, додав він стиха, чортового батька, що матимеш. «Ідіть, ідіть, і за те подякуйте, що маєте. Ото чорти принесли яких паничів тонкошкурих». Філозоф Хома вкрай засмутився такими словами. «Коли це доноса, йому долинув дух сушеної риби. Глянув він на шаровари Богослова, що йшов із ним поруч, і побачив, як у того з кишені витикався величезний риб'ячий хвіст. Богослов уже встиг потягти з воза цілого карася». А що він чинив, це не з якоїсь там зажерливості, а єдине, що так уже звик, і забувши про карася, накидав оком, щоб йому ще поцупити, навіть відламаного колеса наминаючи. То філозоф Хома засунув руку в його кишеню, не би у свою власну, і витяг карася. Стара порозводила бурсаків, ритора поклала в хаті, богослова замкнула в порожній коморі, а філозофові приділила порожнього овечого хліва. Філозоф на самоті одразу ж і з'їв карася, обдивився плетені стіни в хліві, штовхнув ногою в рило допитлову, що висунулася з сусіднього хліва свиню, і перевернувся на правий бік, збираючись заснути намертво. Коли цинизенькі двері очинились, і стара баба, нагнувшись, увійшла до хліва. "А що, бабусю? Що вам треба?" — озвався філософ. Та стара йшла просто до нього, розставивши руки. "Еге-ге", — подумав собі філософ. "Не буде діла, голубко, стара вже". Він відсунувся трохи далі, але стара на те не зважаючи, знов наблизилася до нього. "Слухайте, бабусю," Сказав філозоф, тепер же піст, а я такий чоловік, що і за тисячу дукатів не згоден поскоромитись. Але стара розставила руки й ловила його, не мовивши ані слова. Філозофові стало моторошно, а надто як він побачив, що очі їй блиснули якимось чудним блиском. Бабусю, чого вам? Ідіть геть, ідіть собі з Богом. закричав він, та стара все мовчала й ловила його руками. Він скочив на ноги з наміром утекти, та стара спинилася на дверях, втупила в нього блискучі очі і знов стала підступати до нього. Філозоф хотів отштовхнути її руками, та на своє диво зауважив, що руки його не можуть і звестись, а ноги не ворушаться. Він із жахом запримітив, що навіть мову йому відняло, слова не вимовившись, тільки шелестіли на губах. Він чув, як калаталося йому серце. Він бачив, як стара підійшла до нього, склала йому руки, нагнула йому голову, скочила немов кішка йому на спину, оперезала його мітлою по боці, і він, басуючи як верховий кінь, поніс її на своїх плечах. Все те сталося так швидко, що філозоф ледве міг опам'ятатись і вхопив себе обома руками за жижки, щоб не бігли ноги, та вони, на превелике йому диво, підіймалися мимоволі і стрибали не згірше прутконового черкеського коня. Як поминулий вони хутір, і перед ними розгорнулася рівна улоговина, а збоку простягся чорний, як той вугіль ліс, аж тоді тільки сказав він сам до себе. «Еге, та це ж відьма!» Перекинутий місячний серп яснів на небі. Блідео опівнічне сяйво, як прозоре покривало, стелилося легенько і курилося по землі. Ліси, луки, небо, долини – все, здавалося, немов спало з розплющеними очима. Вітер хоч би раз пурхнув денебудь. У нічній прохолоді вчувалося щось вогке й тепле. Тіні від дерев та кущів, немов комети гострими клинами, лягали на спади сторівними. Отака була ніч, коли філозоф Хома Брут мчав із дивним вершником на спині. Якесь млосне, неприємне й разом солодке почуття підступало йому до серця. Він нагнув голову донизу, і видалось йому, ніби трава, що була мало не під ногами в нього, росла глибоко й далеко, і ніби поверх неї стояла прозора, як гірське джерело вода. І трава видавалася не мов би, дно ясного та до найглибшої глибини прозорого моря. Принаймні філозоф виразно бачив, як відбивається він у ньому разом із старою бабою на спині. Бачив, як замість місяця там світило якесь сонце, і чув, як бриніли голубі дзвіночки, схиляючи свої голівки. Бачив, як із-за усоки випливала русалка, як мріла її спина й нога, виточена пружка, вся створена з й трепету. Вона обернулася до нього, і от лице її з очима ясними, блискучими, пронизливими, вриваючись у душу співом, вже наближалося до нього, вже зринало поверх води і, затріпотівши блискотливим сміхом, віддалялося. І от лежить вона на спині, і легкохмарні перса її, як матова, непокрита поливою порцеляна, світяться проти сонця краями своєї білої, еластично-ніжної округлості. Вода прозорими краблями, як намистом, обсипала їх. Вона вся тремтить і сміється в воді. Чи він бачить це? Чи марить? Чи це наяві чи сниться? А що там далі? Вітер чи музика? Дзвенить і лине, і наближається, і пронизує душу якоюсь нестерпною треллю. «Що це?» – думав філозоф Хома Брут, дивлячись униз і летючи щодуху. Буйний підкотився з нього, його пойняло бісівські солодке відчуття. Він почував якусь пронизливу, якусь млосно страшну насолоду. Йому часто здавалось, ніби в нього вже й серця немає зовсім, і він, злякавшись, хапався за нього рукою. Знеможений, оторопілий, він почав пригадувати всі, які знав молитви. Він передумував усі закляття нечистої сили і враз відчув, немов яку полегкість, відчув, наче біжить повільніше. А відьма якось не так міцно трималася в нього на спині. Густа трава черкала йому об ноги, і в ній уже не бачив він нічого дивного. Ясний серп світив на небі. «Он воно що?» – подумав собі філозоф Хома, і почав мало не в голос вичитувати закляття. І враз, як блискавка, вихопився з-під старої і сів уже сам їй на спину. Стара маленькими дрібними кроками побігла так збистра, що верхівцеві аж дух забивало. Земля ледь миготіла під ним. Скрізь було ясно від місячного, хоч і затьмареного сяйла. Долини були гладенькі, та все воно від пруткого гону, невиразно й плутано, миготіло йому в очах. Він ухопив Поліно, що лежало на дорозі, і почав що сили гатити ним стару. Тико закричала вона, спершу ті крики сердиті були та погрозливі, далі ставали тихші, приємніші, Чистіші, а тоді вже тихо, ледве-ледве бриніли, як тоненькі срібні дзвіночки, і западали йому в душу. І, мимоволі, зринула в голові гадка. Чи справді ж це стара баба? Ох, не сила моя, мовила вона в знемозі, і впала на землю. Він став на ноги і глянув їй в очі. Світанок розгорявся і здалеку блищали золоті бані київських церков. Перед ним лежала красуня з розтріпаними пишними косами, з довгими, як стріли, віями. Зомлівши, розкинула вона на обидва боки білі свої руки і стогнала, звівши до неба очі повні сліз. Затремтів, як на дереві лист хома. Жаль і дивне якесь хвилювання, і острах, незнані йому раніше, опали його. Він кинувся втікати скільки сили. Дорогою билося неспокійно його серце, і ніяк не міг він ізбагнути, що за дивне невідоме почуття охопило його. Він уже не хотів вертатися на хутори і поспішав до Києва, роздумуючи всю дорогу про таку чудну пригоду. Із бурсаків у місті майже нікого не було. Всі розбрилися, хто по хуторах, хто на кондиції, а хто й без кондицій, бо на українських хуторах можна їсти галушки, сир, сметану та й вареники з бриля завбільшки, не заплативши шеляга. Велика похилена хата, де жила бурса, стояла собі пусткою. І хоч як нишпорив філозоф по всіх кутках, і навіть обшукав усі дірки і заглибини на горищі, ніде не знайшов він, ані шматка сала, чи хоч книша черствого, нічого, що своїм звичаєм ховали там бурсаки. Та все ж філозоф незабаром надумався, як зарадити лихові. Він пройшовся посвистуючи разів зотри по ринку, Переморгнувся аж у самому кінці з якоюсь молодою вдовичкою в жовтому очіпку, що продавала стрічки, шріт та колеса. І того ж таки дня його вже нагодували пшеничними варениками, курятиною, отже, й не перелічити всього, скільки там було на столі в маленькій глиняній хатині у вишневому садочку. Того ж вечора бачено філософа в корчмі. Він лежав на лаві, покурюючи за своїм звичаєм люльку, і при всіх кинув жидові шинкереві півдуката. Коло нього стояв кухоль. Він дивився на тих, що приходили і виходили, байдужим і вдоволеним поглядом, і вже й гадки не мав про свою дивовижну пригоду. Тим часом скрізь пішла чутка, ніби дочка одного з найбагатших сотників, що жив на хуторі за 50 верстов від Києва, Одного дня вернулася з прогулянки додому, геть побита, ледве мавши снаги добутися до батькової хати. Що вона вже на божій дорозі і перед смертним часом своїм заповіла, щоб відхідну по ній і псалтиря аж три дні по смерті читав такий собі київський семінариста Хома Бруд. Про це філозоф почув від самого ректора, що нарочито покликав його до своєї світлиці, і наказав йому не баритись і лаштуватися в дорогу, бо значний сотник прислав по нього людей з підводою. Філозоф здригнувся від якогось непевного почування, що ніяк його не вмів збагнути. Лиховісне перечуття казало йому, що з ним має статися щось недобре. Сам, не знаючи причини, відповів він твердо, що не поїде. Слухай, лишень! «Доміне хомо», – мовив ректор. Він траплялося вмів розмовляти дуже гречно зі своїми підлеглими. «Ніякий чорт про те й не питає, хочеш ти їхати чи не хочеш. А я тобі скажу тільки, що як ти почнеш мені комизитися та мудрувати, то я звелю так тебе по спині та іще по чомусь попарити молодою березиною, що й до лазні не треба буде ходити». Філозоф, почухуючи злегка потилицю, вийшов, немовивши й слова, наміряючись, як трапиться слушна нагода, покластися на власні свої ноги. Роздумуючи, ішов він крутими сходами на обсаджений тополями двір, і на якийсь час спинився, почувши досить виразно, ректорів голос, що давав накази своєму ключникові і ще комусь там, мабуть, одному із сотникових по нього посланців. Скажи спасибі панові за крупи та за яйця, мовив ректор. Та ще скажи як тільки готові будуть ті, що він пише книги, то я надішлю не гаючись. Я вже віддав їх переписувати писальникові. Та не забудь, голубе, нагадати панові, що в них на хуторі, як я знаю, водиться непогана риба, а найбільше осетрина. То, може, при нагоді прислав би, тут на ринках і дорога й погана. Ти ж я втуше, дай хлопцям по чарці горілки, а філозофа прив'яжи, щоб часом не втік. Чи не чортів вже син, подумав собі філозоф, таки винюшив в'юн довгоногий. Він зійшов униз і побачив бричку, що з першого погляду скидалася на клуню на колесах. Справді, вона була глибока, як ніч у цегельні. То була собі звичайна краківська бричка, що в ній нараз по півсотні жидів мандрують з храмом по всіх місцях, де тільки зачують носом ярмарок. Тут його дожидало щестеро здоровезних та дужих, хоч і підстаркуватих козаків. Свитки з тонкого сукна з китицями показували, що ці козаки мали досить значного й багатого пана. Невеликі шрами промовляли, що бували вони колись і на війні, та ще й не без слави. «Що ж робити? Що буде, те й буде!» – подумав собі філозоф і, звернувшись до козаків, голосно промовив. «Здорові були, браття-товариші!» «Здоров будь, пане філозофе!» – відповів дехто з козаків. «То це мені доводиться сидіти разом з вами, а бричка знакомита!» Говорив він в неї залазячи Оце би ще згодити музику То й танцювати можна А то ж, Похватненька бричка Мовив один козак Сідаючи на козлах поруч з машталіром Що зав'язав голову хусткою Замість шапки Бо шапку вже заставив у шинку А ті п'ятеро Разом з філозофом Полізли всередину І повсідалися на мішках З усякими зробленими в місті закупами Хотів би я знати, мовив філозоф, коли б, скажімо, накласти в цю бричку якогось краму, солі там чи залізних клинів, чи багато треба було б коней? А тож, мовив помовчавши той, що на козлах сидів козак, немале число коней спотребилося б. Так до ладу відповівши, козак собі мислив, що має вже право мовчати всю дорогу. Філозофові дуже куртіло розпитати докладніше, хто такий був цей сотник, який саме на вдачу, що чувати про його дочку, що з такою пригодою вернулася додому і була вже при смерті, історія якої тепер так переплелася з його власною, і як там у них, і що діється в господі. Він почав був розпитувати їх, та козаки, мабуть, були так само філозофи, бо у відповідь на те мовчали і курили люльки, лежачи на мішках. Тільки один козак подав Машталєрові на козлах короткого наказа. Гляди ж мені оверку старати роззяво, як приїдеш до Коршми на Чухрайлівськім шляху, то не забудь спинитися та збудити мене і всіх хлопців, якщо кому трапиться заснути. При цьому він заснув, і то дуже гучно. А втім, цей наказ був даремний, бо тільки новолетенська бричка наблизилася до шинку на Чухрайлівському шляху, як усі в один голос закричали «Стій!». До того ще й коні оверкові такі були зучені, що й самі спинялися біля кожного шинку. Хоч і був душний липневий день, усі вилізли з брички і зайшли в низеньку брудну кімнату, Дежит шинкар з розпростертою радістю кинувся вітати своїх давніх знайомих. Він приніс під полою декілька свинячих ковбас і, поклавши на стіл, зараз же й одвернувся от цього забороненого талмудом овочу. Всі посідали довкола столу. Глиніні кухлі наче вродилися перед кожним із гостей. Філозофу Хомі належало бенкетувати разом з усіма. А як люди наші, підпивши, неминуче почнуть цілуватися або плакати, то незабаром уже ціла хата цілувалася. «Ану, Сверидо, почоломкаймось!» «Іди сюди, дороше, я обніму тебе!» Один сивоусий козак, старіший від усіх, під першу щоку рукою почав гірко ридати, що в нього ні батька, ні матері, і що тепер він зостався сиротою на світі. А другий був сильний розумаха, і все потішав його, приказуючи. «Та не плач, їй Богу, не плач, що вже там, Бог таки знає, що й до чого». Один, наймення дорож, став чогось дуже допитливий, і, повернувшись до філозофа Хоми, все видобував з нього. Хочеться мені знати, чого вас у бурсі вчать? Чи такого, що отодяк у церкві читає, чи не такого? Не питай, говорив розумаха повогу, нехай воно так буде, як і було, Бог таки знає, як треба, Бог усе знає. «Ні, я хочу знати», – правив своєї дорож, – «що там написано в тих книжках? А може й зовсім не те, що вдяка?» «Ой, Боже мій, Боже мій!» – усе товк отой статечний утішник. «І нащо б таке казати? Так уже Божа воля призначила, бо що вже Бог дав, того не можна одмінити». «Я хочу знати все, що де написано. Я піду в бурсу, їй же Богу піду. Що ти думаєш, не навчуся? Всього, всього навчуся». «Ай, Боже мій, Боже мій!» – сибідкався утішник і опустив голову на стіл, бо вже ніяк не міг далі тримати її на плечах. Інші козаки гуманіли про панів і про те, чого то на небі світить місяць. Філозоф Хома, побачивши такий туман у головах, постановив скористатися цим та й дременути. Він спершу звернувся до сивовусого козака, що журився за батьком матір'ю. Чого це ти затужив, дядьку? сказав він. Я ж сам сирота. Пустіть мене добрі люди на волю, нащо я вам здався? Пустімо його на волю, озвалися декотрі. Він бо сирота. Хай собі йде куди хоче. Ой, Боже мій, Боже мій, обізвався утішник, підвівши голову. Пустили б його, нехай би собі йшов. І козаки вже хотіли самі вивести його в чисте поле, та той, найдопитливіший, спинив їх, сказавши. Не займайте, я хочу з ним поговорити про бурсу, я сам піду в бурсу. Та навряд чи міг би втекти філозоф, бо коли він надумався встати з за столу, то ноги йому зробилися як дерев'яні, а дверей у хаті видалося так багато, що навряд чи потрапив би він у справжні. Тільки під вечір уся ця компанія згадала, що треба вирушати в дорогу, мостившись у бричку. Потяглися вони далі, поганяючи коней, і наспівуючи пісню, що ні слів, ні ладу, їй ніхто б не добрав. Проїздивши Либоні з півночі, без перестанку збиваючись з дороги, а знали ж її як свою долоню, з'їхали вони врешті з Крутої гори в долину, і філозоф зауважив по обидва боки частокіл чи плід, низенькі дерева і стріхи, що виглядали за ним. Це було велике селище Сотникове. Було вже геть за північ. Небо почерніло, і де витикалися маленькі зірочки. У жодній хаті не світилося. Вони в'їхали під собаче габуління у двір. По обидва боки маячили шиті соломою повітки хатки. В одній з них, що стояла посередині, саме проти воріт, і була між ними найбільша, жив, здавалося, сам Сотник. Бричка спинилася коло невеличкої якоїсь повітки, і наші подорожні подалися на ночівлю. Філозоф хотів був трохи оглянути зокола панські хороми, та як не вирячав він очей, а не міг нічого ясно побачити. Замість хати увижався йому медвідь, з коми наробився ректор. Філозоф махнув рукою і пішов спати. Як уже прокинувся філозоф то весь дім уже метушився. Вночі померла паночка. Слуги бігали з нестями то туди, то сюди, старі баби плакали, багато людей заглядало через пліт у панський двір, ніби могли щось там побачити. Філозоф почав на дозвіллі роздивлятися ті місця, що не міг побачити вночі. Панський дім був не дім, а низенька невелика хата, яку звичайно, за старих часів в Україні будували. Він був ушитий соломою, маленький, гострий і високий фронтон з віконцем, подібним до зведеного до гори ока, був увесь розмальований блакитними жовтими квітками та червоними півмісяцями. Стояв він на дубових присіжках до половини круглих, а знизу на шість граний, з вигадливою різьбою вгорі. Під цим фронтоном був невеличкий ганок з лавами по обидва боки. З обох боків будинку – були піддашки на таких самоприсіжках, часом навіть покручених. Висока груша з пірамідальним верховіттям і тріпотливим листям зеленіла перед домом. Декілька комор у два ряди стояли посеред двору, утворюючи немов широку вулицю, що простяглася аж до будинку. За коморами, аж біля воріт, стояли трикутниками два льохи, один проти одного, так само вкриті соломою. Трикутній стіні кожного з них були двері, а на них усяке малювання. На одних дверях намальований був козак верхи на дісті, а поверх голови він тримав кухля з написом «Вип'ю все». На других – пляшки, сулії, а з боків задля краси – кінь догори ногами, люлька, бубон і напис «Вино – козацька явтіха. З гори ще одної повідки крізь величезне слухове вікно витикався «Тарабан», і мідні сурми. Біля воріт стояли дві гаківниці. Все показувало, що господар дому любив погуляти, і в дворі у нього часто вирували бенкети. За ворітьми стояли два вітряки. Поза дому простяглися сади, і крізь верховіття дерев видно було тільки темні дашки над коминами хат серед зеленої гущавини. Все село стояло на широкім та рівнім схилі. Співночі все закривала крута гора і підніжжям своїм кінчалася біля самого двору. А глянути на неї знизу, вона здавалася ще крутіша, і на високому її вершку, де не де стичало покошлене бадилля сухого бур'яну, і чорнило проти ясного неба. Вся гола, глиняста, скрізь розрита дощовими водоріями та поточинами, вона навівала смуток. На крутому її покоті у двох місцях стичали дві хати. Над одною розкинуло своє віття широке яблуня, підперта прикорені кілками з насипаною землею. Яблука, падаючи од вітру, кутилися просто у панський двір. Зверху верхогір'я велася по всій горі дорога і, спавши вниз, проходила повз двір до села. Коли філозоф зміряв оком цю страшну кручу і згадав учорашню подорож, то сказав собі, що в пана або надто розумні були коні, або в козаків надто міцні голови, що від п'яного чаду так і не полетіли до гори ногами разом з величезною бричкою та поклажею. Філозоф стояв на високому серед двору місці, і коли повернувся та глянув у другий бік, перед ним розстелився зовсім інший краєвид. Село разом зі схилом гори скочувалося до рівнини. Неоглядні луки розгорталися в далеку просторінь, ясна їхня зелень дедалі темнішала, і видно було, як синіли в далечині села, хоч було до них не менше двадцяти верстов. Праворуч від лук тягнулися гори, і ледве помітною здаля смугою горів і темнів Дніпро. «Гей, та й гарне ж місце!» – сказав філозоф. «Отут би жити, ловити рибу в Дніпрі і в ставках» та полювати з тенетами чи з рушницею на стрепетів чи крольшнепів. Та, мабуть, і дров немало серед цих лук, а садовини можна силу насушити на продажу місто, або ще краще накурити з нею горілки, бо горілку з садовини і рівняти не можна з пінною. Та не шкода й про те подумати, як би його звідси вшитися. Він запримітив за тином маленьку стежечку, що зовсім заросла бур'яном. Якось мимохідь він наклав на неї ногу, думаючи спершу тільки прогулятися, а тоді вже тихцем поміж хат гайнути в поле, коли це почув на своїм плечі досить сильну руку. Позад нього стояв той самий старий козак, що вчора так гірко нарікав на своє сирітство та на самотину. — Марне ти намилився, пане філозофе, чкорнути з хутора, — промовив він. — Це не таке місце, щоб можна було втекти. Та й дороги в нас, як на пішого, погані. А ходино краще до пана. Він уже давно дожидає тебе в світлиці. — Ходімо. Що ж, я з задоволенням, — сказав філозоф і пішов у слід за козаком. Сотник, старий уже, сивоусий, зажурений, сидів за столом у світлиці, опустивши голову на руки. Було йому десь під п'ятдесят, та глибока журбани лиці, і якась хвороблива блідість виказували, що душа його прибита і зруйнована. Враз, в одну мить, і всі колишні веселощі та буйне життя минулося йому навіки. Як увійшов Хома разом зі старим козаком, він одвів одну руку і злегка кивнув головою на низенький їх уклін. Хома і козак поштиво стали біля дверей. — Хто ти єсть? Ізвідкіля? Із якого стану чоловіче добрий? — спитав сотник ні ласкаво, ні суворо. — З бурсаків. Філозоф Хома Брут. — А хто був твій батько? — Не знаю, вельможний пане. — А твоя мати? — І матері не знаю. Як гаразд розмислити, то певне була й мати. Та хто вона ізвідкіля, і коли жила, їй Богу добродію не знаю. Старий сотник помовчав і, здавалося, якусь хвилину роздумував. — Як же ти познайомився з моєю дочкою? — А ніяк, вельможний пане, їй-богу, ніяк. Ще ніколи з панечками до діла нема, отколи на світі живу. Цур їм, щоб не сказати чого негожого. Чого ж то вона никому іншому, а саме тобі, призначила читати? Філозоф знизав плечима. Бог його знає, що його й подумати. Відома річ, що панам часом такого заманеться, що й найписьменніша людина не втямить, та й примовка склалася, скажи враже, як пан скаже. А ти не брешеш, пане філозофе. Та нехай мені на цім місці грім уб'є, коли брешу. Якби ж ти хоч хвилиночку ще прожила, тужливо мовив сотник, то, мабуть, знав би я всю правду. Нікому не давайте читати по мені, а пошліть тату зараз оце до Київської семінарії та привезіть бурсака хому брута, нехай три ночі молиться по грішній душі моїй, він знає. А що саме знає, я вже й не почув, вона, голубонька, тільки це встигла сказати, та й померла. «Ти, чоловіче добрий, мабуть, знаний праведним життям своїм та Богу милими ділами, і вона десь либонь перечула про тебе». «Хто? Я?» – сказав Бурсак, і аж поточився з дива. «Я праведним життям?» – вимовив він, глянувши сотникові просто очі. «Та Господь з вами, пане, що це ви кажете?» «Та я, хоч воно й непристойно мовити, я до бублейниці ходив самісінького чистого четверга». «Ну, десь то не без причини так призначено. Ти мусиш від цього ж дня почати своє діло». «Сказав би я на це, як ласка ваша». Воно, певно річ, кожна людина, письма святого ізучена, по силі своєї зможе. Але сюди поважніше було б диякона або дяка принаймні. Вони люди тямущі і знають, як воно все це робиться. А я? Та в мене й голос не такий, і сам я чорсь що. Ніякого й виду з мене немає. То вже, як собі знаєш, а я все ж ученю так, як заповіла мені моя голубонька, і нічого не пошкодую. І коли ти з цього дня три ночі читатимеш, як годиться над нею молитов, дам тобі нагороду. А як ні, той чортові самому не радив би мене розсердити. Останні слова мовив сотник з таким притиском, що філозоф цілковито зрозумів їхні значення. Ходи за мною, сказав сотник. Вони вийшли в сіни. Сотник відчинив двері до другої світлиці насупроти першої. Філозоф на хвилину спинився в сінях, висякався і з якимось невідомим острохом переступив через поріг. Уся долівка була вкрита червоною китайкою. На покуті, під образами, на високім столі лежало тіло покійної на покрові синього уксамиту, прикрашеному золотою торочкою й китицями. Високі воскові свічі, калиною перевиті, горіли в ногах і в головах, світячи своїм кволим проти білого дня світлом. Лице покійної заступив йому нерозрадний батько, сівши проти неї спиною до дверей. Філозофа вразили слова, що проказував сотник. Не того мені жаль, наймиліша доню моя, що ти саме в цвіті літ своїх, писаного тобі віку не доживши, на журбу та на смуток мій покинула землю. А жаль мені того, моя голубонько, що не знаю я, хто він, лютий ворог мій, що смерть тобі заподіяв. І коли б я знав, що хтось хоч самою думкою навіть скривдив тебе чи мову, що тобі на прикрість, Богом свідчуся, не бачив би він уже своїх дітей, коли він, як і я, старий уже чоловік. Ні батька й ненті своєї, коли він ще в силі віку. І тіло його кинув би я на поталу птицям та звірові степовому». Та горе мені, моя ти, нагідочко полювая, перепілонько моя, моя ясочка, що я до кінця віку свого безутіхи та, втираючи полою, дрібні сльози із старих очей своїх, а ворог мій радітиме і глузуватиме нишком знемічного діда. Він замовк, бо розривала його тяжка туга, що пролилася цілим потоком сліз філософа зворушила тяжка журба нерозважна, він почав кашляти і глухо умгукати, щоб трохи прочистити свій голос. Сотник обернувся і показав йому місце в головах мертвої перед невеличким налоєм, де лежали книги. «Три ночі сяк так перебуду», – подумав філозоф, – «а зате пан наб'є мені обидві кишені чистими червінцями». Він підступив ближче і, ще раз прокашлявшись, почав читати, не приглядаючись ні до чого і не зважуючись глянути на лице покійної. Глибока тиша залягла. Він спостеріг, що сотник вийшов. Повільно повернув він голову, щоб глянути на покійну, і... Жили йому затремтіли. Перед ним лежала красуня, якої ще й світ не бачив. Здавалося, Ніколи ще риси лиця не творили такої гострої і водночас гармонійної краси. Вона лежала, мов, жива. Чарівне чоло, ніжне, як сніг, як срібло, здавалося замисленим. Брови ніч серед сонячного дня, тонкі, рівні, гордовито підвелися над закритими очима. А вії стрілами впали на лиця і пащили огнем таємних жадань. Уста рубіни, ладні розквітнути усміхом щастя, повінню радості. Та в них же, в тих самих обрисах, вбачав він щось моторошно пронизливе. Він почував, що душа йому починала якось болісно щеміти, не наче серед вихору веселищів та метелиці танцюристів, завів би хто пісні про поневолений народ. Рубіни тих уст, здавалося, кров'ю прикипала аж до серця. Враз щось моторошно знане з'явилося в її лиці. «Відьма!» – скрикнув він не своїм голосом, одвів однеї очі, побілів увесь і почав читати своїх молитов. Це була та сама відьма, яку він убив.